«Смерть нас і розлучила!» Твердо звучить його голос в нічній тиші. Він має на думці те, що Стаха хотіла позбавити його щастя мати сина. Та чи зрозуміла вона цей натяк? Ні, Стаха нічого не зрозуміла, бо ось оповиває його руками і лепече все, що їй слина принесе на язик. «Ніжки тобі буду мити і воду пити», Лише не кидай мене, Бронику, я вже більше ніколи в світі, а ти, чим хочеш, присягнуся, що й слова неправди не скажу тобі. Може, ти спротивився, що мама? Не дивись на маму, не з ними тобі жити зі мною, Бронику, буду вірна тобі так, що другої не знайдеш, повір мені, Бронику, все в нас буде, як ти скажеш, як ти схочеш». Немає у світі, чого б я не зробила для тебе, бронику, де ти таку іншу знайдеш? Нема в серця відтрутити її від себе. Не голубив її, але й не противився її обіймам. Вірю, стахо, чесне слово даю, що вірю, але одного ти не можеш уже для мене зробити. Чого, бронику, ой, ти лише скажи чого? І далі не розуміла чи вдавала, що не розуміє стаха. Сина ти мені не даси, а як без сина, стахо, як ти собі уявляєш подружя без дітей, га? Я не міг би отак, хоч по правді то скажу, мені нелегко відриватись від тебе. А я лікуватимусь, бронику, і ой, звідки ж я могла знати, що тобі так залежить на дитині. Звикли чоловіки боятись вагітності, як чорт ладану, а я не знала, що ти такий смішний, проказав з невеселою іронією Бронко. Бронко пішов, а вона стояла на тому самому місці, роздумуючи, вагаючись, що їй далі робити. Може дати йому поки що спокій? Хай відпочинуть обоє від цієї важкої розмови. За день-два знову пригадається вона Бронкові. Зубами вчепиться заживе м'ясо, а не дасть Бронкові вирвати з її рук. Добре подумала, а зробила навпаки. Ледве пустила його з своїх рук, знала, що вся її розумна постанова до Дунаю. Перемогти себе було понад її сили. Відчувала не лише безпам'ятний біль серця. Стаха шаліла з досади, що з неї, яка святого могла підняти на сміх, тепер самої насміялись. І хто? Кармеліта нещасний, який ще донедавна не знав, з котрого боку дівчину під руку взяти? Оферма, якого вчила танцювати, як каліку на ногах триматись. Легейда, яким ще вчора гралась, немов кішка мишкою. І чого? Фі, подумаєш, вельможа смертельно образився, що вона йому, мовляв, збрехала. А коли отак чесними очима подивитись по людях, то котра жінка говорить правду чоловікові. Хіба та, що не сповна розуму? Бо у всі ті поважні, сиромудрі причини, що їх Бронко виклав Стасі, вона ні скілечки не вірить і має їх всіх до... До одного місця Хай він виб'є собі з голови Робити їй штемп на всю мхинівку І зривати весілля, коли вже кабана закололи І дріб порізаний, і тітка жовкови приїхала О, Любчику, не на таку натрапив Поки Бронко дійшов до обійця завадків Не без того, щоб у роздумах не побродив трохи понад прутом Стаха чекала вже його на містку перед брамою. Була потульна, як звичайно після бурівній, лише вимучена вкрай сердечною раною. З остраху, що Бронко, здалеку заглядівши її, не завернув, присіла на обмерзлі дошки містка, підстеливши під себе рукавиці. Бронко не йшов, а волікся з похнюпленою головою запримітив її щойно за декілька кроків до брами. Слава Богу, не шарпнувся, не розсердився, але й привіту від нього теж не було. Стаха чекала, що, бодай, простягне їй руку і скаже встань, але й того не сталося. Чого ти знову, Стахо? Броник схопилася, посковзнулася і була б опинилася в канаві, якби не вчепилася за рукав його плаща. Тим рукавом, ніби шнурком, Притягла його до себе і вже не відпускала. І чого це випускати з рук те, що належало їй? А крім того, опріч ласки, потребувала і погрітись, бо промерзла вся. Впхала за руки Бронкові у піджак під пахви. Був знову її. Міцно стискала його за боки, щоб не вирвався. А вона його поза тим не обходив її весь світ. «А що тут дивного?» – запитувала себе, щораз щільніше горнучись до нього. Не ким-небудь доводилась йому, а жінкою. Мала право на нього. Говорив їй, що не віддасть її нікому. Чого ж би це тепер мав її сам покидати? Чорна кішка перебігла нам дорогу, мій мужу. Але ми тій кішці прикрутимо хвоста? Раптом матір Божа Гошівська – яку Сташка недаремно звала того вечора на допомогу, натхнула її спасенною думкою. Броник тхнула лицем йому в груди, вдихаючи знайомий запах його одежі, наче чисте повітря після дощу. «Коли вже ти так хочеш тієї дитини? Коли від цього залежатиме наше з тобою життя то?» Вона зовсім занурила своє обличчя в його світер, Постарай собі десь на боці Принесеш до хати, ади Словечка тобі не скажу Аби мені руки й ноги покрутило Аби я осліпла на ці обидва Коли не дотримаю слова Бронику, ти чуєш, що я говорю? А що це з ним? Чому він мовчить? Повірити не може, що його жінка Здатна на таку жертву? Ой, Бронку, Бронку, не знаєш ти що може жіноче серце, коли любить? А чого це ми стоїмо? Гайда, Бронику, ходімо до твоєї матері. Впадьмо їй до колін, і хай уже раз скінчиться моя і твоя мука. А йди ти, відкидає Бронко з лісної її руки, то я мав би чужій дівчині зробити дитину, а потім кинути її. Маму свого сина кинути? Жаль. Скреготнув зубами. «Жаль, Стахо, що стільки часу змарнував з тобою. Ти ж мене, виходить, зовсім не знаєш. Ніби вчора познайомились. Іди, Стахо, вступись мені з дороги. Хотів відсторонити її рукою, але вона знову вчепилась за ту руку і повисла на ній. «Бронико, чуєш, броник, подумай, що робиш, аби спізніше не каєвся». Не грози мені, дівча, бо я не з боязких, а з тобою. Це тобі моє останнє слово. Я однаково жити не буду. Відпусти мені руку, бо не хочу сіпатись з тобою. Ідай мені перепочити, бо скоро треба буде на роботу збиратись. Отака була розмова поміж ними. Може, якби рвонула за ним. Вдерлась насильно в хату, наробила лементу, впала мамі-татові до ніг, то, може, і залишилася б у тому домі назавжди. Та не відчувала в собі сил ще до однієї битви. Постояла на містку, за кебронко зник у сінях, і замість до хати, до теплої постелі, зла сила понесла її над пруд. Чого? «Чого-чого? кобита чоловік мав розум тоді, коли його немає?» Витко, так мало бути. Не могла звертати ні вліво, ні вправо, а тільки йти вперед, вперед і вперед. А що дорога вперед вела над пруд, а потім через міст у ліс, то стажка й опинилась там. А як ніч минула, не пам'ятає. Знає лише, що колись йшло сонце – то вона наче осліпла від тієї білини кругом. Сліпа збилась, а вночі трималась дороги з проходженої стежки і побрела чогарниками-вертепами, де й загичого сліду не було видко. Коли отак чвакала снігами, ламала гілки кущів по дорозі, підносила їх до рота і гризла, так у ній нуртував біль, натрапила на якісь отруйні кущі вовчої ягоди чи ще якоїсь піти. Бо ж звідки взявся той задобілий язик у роті і блювотиння? Потім із очима щось ніби поробилось у сташки. Зникли з передочей і ліс, і вертеп, залишилось саме рівне снігове поле з гайворонням над ним. А пізніше те гайвороння перемінилося в чорні мухи. А від їх коловоротного мехтіння перед очима Болів Стасі мозок Мала ще настільки світла в голові, що вибралась на стежку, де могли її здибати люди Воно так і сталось Напівпритомно підібрали її нашівські люди і завезли додому Репет матері привів Стаху до свідомості Кукурбиха то примовляла над дочкою, наче над небіжчицею то напереміну взивала її останніми словами. Обпльоване стащене пальто навело матір на думку, що дівчина труїлась. Труїтись через штани? Тьфу, та ще раз тьфу! А хай не діждуть, аби через них мали жінки руки накладати на себе. «Стасю, донечко-мамина, де тебе болить? дитино золота. Та хіба тільки світла, що у вікні?» Йой, мамочко, солодка, та тобі вистане мізинним пальцем лівої ноги кивнути, і таких цуциків, як Бронко, хто зна скільки побіжить за тобою. Кукурбиха залила дочку ліками домашнього виготовлення. Після них почалися у стахи такі рвоти, що мама мусила її стискати за голову, бо стаха пищала, що череп розколюється їй надвоє. А ще потім. Стаха вже нічого не пам'ятає. Або зомліла від виснаження, або таке зразу кинуло її в сон, наче у темну яму. Коли прокинулась у Ванькирику, то повернувся їй і зір, і пам'ять. Лише у вухах гуло, наче хто у бубон вибивав. Бум-бум-бум. Прислуховується Стаха уважніше. Ні, це не у вухах бубнить, а дійсно, десь бубон вибиває Музики? І в кого б то? А чому зовсім скрипки не чути? В кімнаті через сіни гул голосів Стаха сідає на ліжко, спустивши ноги Якісь люди ходять по сінях Відчиняють двері з кімнати, галас дужчає, Гості в них чи що? Тихше там, бо Стаха виразно чує п'яний голос батька «А де мій сват? Набік від мене. Хочу випити за своїм сватом. А ну, хто мені тут до розказу? Пане, завадка, де де ви?» «Матко Боска, що це? Весілля в їх домі?» «Це я з розуму схожу», – вдаряє жахлива думка в голову Стасі. Вона ж бо розуміє, що після того, що сталося, Жодного весілля в їх домі не може бути. Бубо, наче на зло, не те, що не вгаває, а набирає ще більшого розгону. Бум бум бум. Гей, що тут робити? Стаха встає з ліжка, тихенько відхиляє двері у сіни і, що бачить? в покої, за святково заставленими столами, сидячі її весільні гості і цокаються калишками. «Не може це бути маренням, бо Стаха виразнісінько бачить тітку з жовкви, вівтонюків, молодих скибінських. Все це особисто Стахою запрошені гості на її весілля. А може, приходить стажці думка, від якої її знову кидає в жар, а може, Бронкові переказали, що Стаха труїлася через нього, і він злякався і привів Ксьонза, аби їх звінчав у костюлі». Бувають же такі випадки? Бум, бум, бум. Чекайте, якщо вона повінчалась з Бронком, то в неї мусить бути і вінчальна обручка на правій руці. Немає обручки ні на правій, ні на лівій руці. Певна річ, яке ж вінчання могло бути, коли Бронко її більше знати не хоче? Але ж бо тітка жовкви в святковій шовковій чорній сукенці – Скібінський з розтебнутою камізелькою, полумиски з ковбасою, пляшки з горілкою. Це не марення. А бубон, голий бубон, без скрипки, без флейти, все тієї самої. Бум, бум, бум. А що, коли я зараз увійду туди, як стою, простоволоса, розперезана і спитаю, що це за гранда? Не встигає Стаха переступити поріг, як наштовхується на маму з полумиском паруючих голубців у руках. Мама теж ні в руку собі вже на підпитку. «Мамо, що тут діється?» – кидається до неї Стаха так раптово, що кукурби мало не випускає полумиска з рук. «Ти вже встала, вже здорова моя донечко, голівка не болить. Я ж казала, коли тільки заснеш, то прокинешся здоровою, я то знаю». Мамо, ви мені баки не забивайте, а кажіть, що тут діється? Чи я з розуму схожу, чи вправду тут весілля? Звідки музика взялася? Мама відводить очі. Мовчки молить Стаху, щоб та мовчала. Киває головою в бік покою. Підсуває її під очі полумисок з голубцями. Мовляв, люди чекають на теплу страву, а вона стигне у неї на руках. Мамо хапає й собі за полумисок стаха, готова тут же гепнути ним об землю. «Ви мені скажете, в чому справа, чи не скажете?» Столи писок, бо люди почують. Полумиском заштовхує стара дочку до Ванькирика, сама подається за нею. Ще двері причиняє за собою. Що тобі треба знати? А Може, мала пропадати праця? «Кобим хоч м'яса була не пекла, а то...» «Агі, тато, чоловік умре, та ще люди повеселяться на поминках!» «А тітка жовкви то що?» «Мало я з неї вар'ята зробити?» «Чи як ти собі гадаєш?» «Не хоче женитись, то хай його шлях трафить на гладкій дорозі!» «А я собі у своїй хаті людей прийняти маю право!» «І хто мені що зробить?» «Тим більше, що я нічого не втратила!» Він і так повернув мені всі кошти до гелера. Мамо, затуляє Стаха руками очі, хоч насправді треба було вуха затикати. То ви на мою ганьбу ще й музику покликали? Я виджу, що ви геть до чиста вже здоріли. Що з вами, мамо? А що музику? А де ти чуєш музику? Велькотець стара, і щоб не дивитись дочці у вічі, ніби шукає за чимсь на підлозі. Та це діти на вулиці з бубном граються. А тут, як на те, відчинив хтось на двері, а звідти, як забубонить на повний голос, бум-бум-бум, побачила кукурбиха, що їй нікуди крутити, закліпала очима, підшморгнула носом і по-п'яному розплакалась. Та це королька з дівками. Чекай-чекай, ти помийнице, і я тобі ще покажу... Як моїй дитинці марша вигравати. Заткайтесь, мамо, гримає на неї стаха, А в самої губи пожовтіли. Ідіть до гостей, що скликалисте на моє весілля, Та витріть собі ніс, бо ще капне вам з нього в голубці. Ну, йдіть чого сталисте? Лишіть мене у спокою, я дам собі раду із собою, і з корольчинами дівками, і геть з усім на світі. Стара вийшла, голубці ж стигнуть. Стаха знову повернулась до ліжка. Але не лягла на подушку, а накрила собі нею голову, бо вже сама не знала, як заглушити оте страшне бум-бум-бум. Треба знати, що на Мнихівці вибубнити дівчині Марша – це куди більший сором, ніж прилюдно плюнути в обличчя. Звичайно, вибубнення марша – це перебоцьке діло. Проте хлопці ніколи не зробили б стажці такої пакості. А вона залишалася з кожним з них у злагоді, навіть коли розходилась на віки. Карольчині дівки мстяться стажці за те, що повідбирала їм фацетів, всім трьом підряд. І от придумали помсту стасі дівки вошиві. А тут, як на те, обійся кукурбів, межує з корольчиною Мізаротою. Там ті бубнять не своєму смітнику, а людям збоку здається, що це музика у кукурбів. І хоча Стаха добре знала, що на Мнихівці ніхто не шанує ані корольки, ані її затьопаних дівок, і хоч певна була, що цей марш ще їм колькою в боці стане, проте цей випадок зігнув її. Не те, щоб поставити навколішки, але приголомшив. Знала, що ні завтра, ні позавтра не зможе пройтись вулицею, як бувало, з гонористо назад відкинутою головою. Найбільш боліло стажці те, що не її правда взяла верх, а Мнихівський пліткарок, які шушукались, що завадка тоді оженеться на Кокурбівні, коли рак свисне. Та нічого-нічого тішить Сташка саму себе, бо більше нікому розрадити її. Не радуйтесь занадто, вороги, моїй пригоді. Ще прийде час, коли Сташка походжатиметься гонористо. Помнихівці та ж бурлятиме у ваші погані пліткарські писки своїм фі, наче піском у вічі. А щодо Марічки Мартинчукової, то нам треба повернутись до подій ще з минулого року, точніше, до тієї історії на пралі, коли буцімто Марічка хотіла утопити куроччину дочку. Коли жандарми наділи марічці наручники і кинули її на віз, вона ще була при повному розумі. Доки везли селом, то хоч сором обливав потом очі, почувала себе безпечно. Все мала на думці, що коли б з нею хотіли щось погане зробити, то на її крик повибігали б люди з вилами і кіллям і не дали б її скривдити. Фіра минула хати, виїхала на Вишнянські Левади, а Марічка і далі почуває себе безпечною. Розглядається спокійними очима довкола себе і згадує, що ось туди, попри вільхи, ходила вона кмину збирати. А там, у гайку, під вапняною горою, оперезана одним липником, аби хлопці липли, гасала голос дівчатами в ніч під Івана Копала. Аж коли виїхала за межі вишнянської землі, Марічку впіймав страх. Була одна серед чужих пір і людей хто схоче прийти їй на допомогу, коли б попала в біду. Стала боятись жандарма, який сидів навпроти неї з карабіном поміж колінами, хоч дотепер не звертала уваги на ту дзьобату пику. Видалось їй, що його очі обмацують її всю. Ніби блощиця лазить по ній Сунувся з сидіння А чи може навмисне так Що його коліно торкалось її колін Відхилила ноги, оскільки було це можливо Але нога в чоботі знову прилипла до її коліна В'їхали в село І нога в чоботі дала їй спокій Тільки минули останні хати Як той чобіт знову став Примуцьовуватись до її стегна на превелику силу могла ще чинитись, що не зауважує цього. Але коли червона набрякла рука відірвалась від карабіна і полізла їй в пазуху, Марічка, як і кожна порядна дівчина з села Вишня, не могла вже стерпіти. Руки її були в кайданах, чим мала боронитись, як не зубами. Кричати? А хто ж прийшов би їй на допомогу серед чистого поля? Перепілка? «Жайворон, а чи польовий коник?» Бігме от забожилась, не може сказати, чи відкусила поліцайіві кінчик носа, чи не відкусила, бо не пригадує собі, щоб ковтала живе м'ясо, але що під язиком відчула солоний смак, то правда. Що потім настало, не дуже той пам'ятає». Знає лише, коли вже з поліції в нашому перевезли її до слідчої тюрми, то очі їй вигнано так, що на одне зовсім не бачила, а другим схоплювала лише вузеньку шпарку світла. Лежала у в'язничному шпиталі і кілька днів не могла язиком в роті обертати. Давали їй воду крапля за краплею. Мала певно, і високу гарячку – Бо пізніше казали, що язик у неї білий, немов щойно сиріла, а губи сині-синезні. Лише перевели її у камеру і стала трохи приходити до себе. Трапилась паскудна історія щобото. Правда, не стосувалась вона Марічки, але такої однієї, що, як і дочка Петра Мартинчука, вперше переступила поріг тюрми. Проте Марічка так до серця сприйняла той неприємний випадок, ніби він трапився з нею самою. Сімнадцять було їх у камері, а не знайшлось ні одної, щоб опам'ятала ту лярву, аби дала спокій несвідомій дівчині з села. Досить того, що однієї ночі тільки погасили світло, щось зашло по тілу біля замка. Ніби хто двері збирався відчинити Але ні кроків, ні скреготу замка не було чути Нараз питає глухий голос, наче десь аж з коридора Є там серед вас Парася з села Ставки Є, скрикнула дівчина, не замислюючись над тим Що ніхто її судовиків не міг Парасею називати Слухай, Парасю, каже далі голос Твоя справа вияснилась «Сендзя признав, що ти не видна, і завтра пустять тебе додому». «Їй, та чи то правда?» – вистогнала з себе Параска, бо більше нічого не могла сказати. Так уше лишила її та радісна вістка. «Завтра», – подумала Марічка, – начебто про неї річ ішла. «Та вже сьогодні, зараз, у пітьму добиралася б до рідного села, аби лише випустили її з цієї залізної клітки». «Мамко, – подумала ще, – чи не сниться вам у цю годину голуб, що б'ється об вікно вашої хати? – То не голуб, мамко, – то ваша дитина в дорозі додому. А глухий голос, ну, чисто вам, якби хтось з коридора крізь двері говорив. Ще каже, – а зате слухай, Парасю, що невинно тебе сюди запроторили, мають тобі з судової каси». Виплатити 30 злотих відшкодування Тому як завтра рано Прийде пані Ведзялова на повірку То зажадай, аби тобі не затримували грошей Абись ще завитка могла додому прийти А як маєш щось з речей коло себе То роздай тим, що сидять з тобою Бо ж матимеш гроші і купиш собі нове Що тобі треба буде Видко, що вістка, ніби вона завтра має йти додому, та ще з грішми так тарахнула її по голові, що дівчина немов оглухла і осліпла на те, що навколо неї творилось. Якби не було так, то хіба не чула б, що камера заходиться від сміху? Хіба не видався б їй підозрілим той безпричинний регіт? Добре, а чому Марічка не похватилась, що тут щось неладне твориться. Та либунь тому, що вона прибула сюди з села і ще не знала, що можна так злобно насміятися з невинної людини. Вранці на апелі, коли з'явилась панна Виддзялова Парася, так її навчили ті помийниці, виступила на крок вперед і попросила не затримувати їй грошей за відшкодування бо вона хотіла б ще сьогодні дістатись додому. Може тому, що Парася говорила по-українськи, от звичайно, як з села, а може тому, що взагалі говорила нісенітниці? сенітниці, не зразу второпала, про що їй йдеться. І щойно потім, визвірівшись, грізно зацюкала на дівчину. «Цо, цо, цо!» Проте нарешті і вона – Розсміялася з глупої сільської дзявухи Глупя, глупя, та у з себе вар'ята зробілі То кутрась в буд мувіла до тебе Ти глупі цуваксі Такій бідній голові, яка була тоді у Марічки Треба було спокою, щоб і мушка не бриніла. Маминої співаночки колесаночки Щеби ту пташки до схід сонця Росистого, доки ще його сонце не випило, повітря. А не жандармського обцаса в голову, А наостанок ще цього нелюдського жарту. Звідсіль і пішла та жовтовода, Мутна повінь, що залила Маріччину пам'ять. Всі співанки, всі весільні латкання, Всі великодні гагілки, колядки і похоронні голосіння – Пропали під намулом небуття. Врятувався від того потоку тільки уривок співанки, ніби писану хустину роздер хтось надвоє. Ой, летить же він та й летить, та криленьками блудить. Ох, як важко на серденьку, як хто кого, вірно, любить. І от тоді щенилось з нею Марічкою така чудосія, що життя її стало для неї сном, а сон – життям.